Тоді, може, правильне і інше? Терзаючи в собі інших, ти не очищаєшся сам, як казан із горючими залишками їжі не очищається від Кіптяви, Але й ти перебуваєш на землі, отже, у чистивищі. І якщо, страждаючи сам, ти відмовишся мучити інших, Якщо ти відпустиш їх на волю, розкидаєш свій викуп, роздаси його жебракам, а сам перетворишся на жебрака, якому нічого втрачати, то можливо, зумієш очиститися і народитися заново. Спустошивши пекло в собі та пройшовши коло чистилища, чи збережеш ти ім'я диявола? Я не думав про це, великий здрайця здивовано глянув на бата, і погляд його на мить спалахнув неможливою, нездійсненною надією. Спалахнув і відразу ж погас. Ні, не можу, це понад мої сили, я можу тільки брати, брати і брати, збирати душі, набивати ними свою калитку, крихто до крихти, збирати викуп, який колись подарує мені визволення. Але ж тоді може народитися диявол, значно страшніший та могутніший від тебе теперішнього. Народиться справжній князь тьми, і він існуватиме тут, на землі. Абат неспроможний вже сидіти на місці, підхопився і заходив туди-сюди, кусаючи губи, і нервово смикаючи агатові чотки, що висіли в нього на поясі. Чи не так народився ти сам, коли попередній диявол менший за тебе, нагромадив нарешті свій викуп і згорів у полум'ї його? Розплавився, як плавиться руда, щоб дати життя металу. А мені що до того знизав плечима великий здрайця. Аж Адже то був ще не я, і тоді буду вже не я. Не прикидайся, абат'ян різко зупинився напроти північого пера. Сміливо подивився йому в вічі, тож за якусь мить диявол не витримав і одвів погляд. Адже там на млині. Ти відпустив належну тобі душу, селивши в її мертве тіло і врятував цим нас усіх і, можливо, душу того нещасного теж? Адже ти можеш віддавати? Можу, насилу вимовив у північ Еперога, значить, можу. Але як же я потім шкодував про це, ти жорстокий святий Отче, ти вабиш мене страшним вибором? І в ту хвилину, коли я, ладен, пристати над твою раду, зважитися, пририти себе на невідомі страждання заради нездійсненної надії, я згадую, що не здатен порвати свої кайдани. Ти ніколи не був дияволом, святий Отче. Те пекло, що є в мені, та рука пекла, що час від часу входить в мене, вони не дадуть мені цього зробити. Я не спроможний вигнати продані душі з себе просто так, не заради певної мети. Я не маю сили порвати нитки, які сполучають нас. Я ляльковод, залежний від власних маріонеток. Зрозумій, вже нарешті, це святий Отче. І дай нещасному дияволу спокій, не спокушай мене. Великий здрайця замовк і похнюпив голову. Руки його тремтіли, як недавно бабата. І північне перо на береті, затиснутому в лівому кулаці, підстрибувало і терлося об коліно. Отець Ян тим часом був напрочуд спокійним. Він, очевидно, вже щось вирішив. Я верю тебе, лагідно сказал Ксёнц.